hoofstuk 294. Jozef en Mirjam wil die byna 10-jarige Yahshua toch dier een onderwyser laat onderrig. Moeilikhede by die onderrig, die onderwijser slaan die jong sien, waarna hy stom en kranksinnig word. Die sien Yahshua keer terug huis toe. Van toe af het die sienkie Yahshua weer eens geen tekens meer gedoen nie, maar was net soos alle ander mensekinners. Hy was graag alleen by Joosef as hy gereedskap soos ploeë, jukke, stoeletafels, beddens en dies meer gemaakt het, en nooit het iets Joosef dan misluk nie. Nou dat die sienkie al sy tiende jaar bereik het, en hom nie meer van ander kinders wou onderskui nie, het Josef op een dag aan Miriam gesê, Kyk, die mense om ons heen beskimp ons, omdat ons Yahshua heeltemaal sonder schoolopleiding laat groot word, terwyl hy toch sulke voortreffelike talente en begaafdhede het. Ek weet wel dat Joshua die school onderrig onder van die wereld nie nodig het nie, maar om die biere die mond te snoer, sy so kom om nie te mindeer een onderwijser wou laat onderrig. En omdat daar nou twee nieuwe school in die stad opgerig is, waarvan beide leraars na bewering baie bekwaam sou wees, sy so ek dit graag met die een of die, met die ander wou probeer. Miriam het ingesteem daartoe, want ook sy die skynbare noodzakelik daarvan ingeseen. So het Jozef, Joshua, saam geneem, om hom na die eerste onderwijser te bring. Hy het die sienkie onder sy sorg geneem en aan Jozef gesê. Eers moet hy, vanweer die baie Grieke onder ons, Grieks en eers daarna Hebreeus leer. Ek weet van die merkwaardige eigenskap van die kind, en ek is een bykie bang vir hom, maar ek wil nogthans doen wat goed is. Jy moet net die sien heeltemaal aan my oorlaat. Jozef het ingestem daartoe, en hy het Joshua by die onder onderwijser in die huis laat woon. Drie dae het Joshua hier die gewone vrijheid geniet. Eers op die vierde dag het die onderwyser om saam geneem na die klaskamer. Maar hy het hom na die bord geneem, en die hele alfabet vir hom opgeskryf en begin om dit daarna te verduidelik. Nadat hy dit meermale verduidelik het, het hy aan Yahshua gevra wat hy daarvan onthou het. Maar Yahshua het echter gemaakt asof hy niks van die verduideliking onthou het nie, en die onderwijser geen antwoord gegeen nie. En die onderwijser het die knaap in homself drie daal lang gekwel en geen enkele keer in antwoord gekry nie. Maar op die vierde dag het hy hom vererg en met die dreiging van 'n deeglike straf geëis dat die knaap Joshua hom moes antwoord. Toe het Joshua aan hom gesê: "As u 'n waarheid en leraar is en as u die letters werklik ken, vertel my dan die echte oorspronklike betekenis van die alfa, dan sal ek u die betekenis van die beta bekend maak." Nou het die onderwyser kwaad geword. In Yahshua met die aanweistokkie op die hoof geslaan. Dit het die sien pijn besorg, en hy sê aan die onderwijser, is dit die verstandige manier om van die domheid ontsla te raak? Waarlik, ek is nie hier hierby u omsla te kry nie, en dit is nie die manier om mense te onderrig en te vorm nie. U sal stom en kranksinnig word, omdat u my geslaan het, in plaas daarvan om my in korrekte verduideliking te gee. En die onderwijser het onmiddellik in mekaar gesak, en is al ras in een vastgebind en na een ander kamer gebring. Ja, soa dadelijk teruggekeer huis toe, na Jozef en daar gesê, Een volgende keer vraag ek vir een ander onderwijser, wat nie in die klas kom met een stok in sy hand nie, hy doen nou boete vir sy vergryp aan my. Toe het Josef geweet wat haar stellig weer gebeur het en hy sê aan Miriam, Ons mag Yahshua nie meer uit ons hande laat nie, want hy tigtig elkeen wat nie na sy sin is nie. Miriam was het hiermee eens en niemand het het gewaag om Yahshua te verweid nie.